Jinsi ya kuamsha jicho la tatu na njia za kawaida zaidi. Jicho la tatu lina nguvu kubwa na ya kipekee, ambayo kwayo inaweza kuwa sehemu wa chakra saba zilizopo kwa mwanadamu kupitia hali ya kiroho. Oustadi wake mkubwa kwa watu huonyesha uwezo wa kuvutia, ambao hutegemea vipengele vya kisaikolojia ilikuwa na usiano bora na usomaji wa nishati zilizopo duniani, Kwa hiyo kuna mbinu za kina zaidi za jinsi ya kufungua jicho la tatu kwa mtu binafsi. Ambao ni ya kufutia na ngumu kwa mtazamo wa kipekee cha kiroho cha mwanadamu. Akifunua maeno zaidi ya nishati. Katika mpangilio huu wa maoni unaweza kujifunza juu anjia zingine mbili. Ambazo zimeweza kujiweka kama vyombo vya kutengeneza kiunga kinachoitajika kwa lengo kuwa na nguvu kubwa na uzibitu wa chakra yako ya sita. Yoga na kutafakari itakuwa muhimu sana kwa wale ambao wanataka kufungua na kuweka jicho lao la tatu katika mpangilio bora wa kufanya kazi. Kwa hivyo, hii ndio miongozo na faida kuu kuelekea chakra yako ya sita inapaswa kunjulikana. Yoga, yoga ni njia ambayo imekuwa toka zamani ambayo imefanikiwa katika kuhakiki uwepo na uwezekano wa uhusiano kati akili kwa ujumla na mwanadamu. Kutoa matokeo mafanikio wazi, na kamili ya usawa mkubwa, kama vile amani andani ndani na nje, Yoga inasaidia kuanisha na kutoshia kila chakra ya mwili, na kujiweka katika sehemu inalingana. Pia inaruhusu kuanzisha nguvu sio na kifani ya nishati, ambayo itatua faida kubwa kwa mtu anaifanya na hata zaidi kuwa na uwezo wa kufungua jicho la tatu kwa sababu hii yoga imekuwa ya msingi kama mwanzo wa Olulimwengu wa kiroho, na njia mwanadamu kweeleeaa nguvu kuu iliyoja nguvu chanya, ambayo husaidia maendeleo na ukunyi mzuri wa mtu. Kutafakari, ni njia rahisi sana ya macho, ambao tayari imefanya mazoezi, Hata hivyo ni zoezi ambalo linahitaji makini mkubwa, ili kufikia hali ya utulivu na usafi, ambayo hutoka kwa hisia zako hadi kwenye mawazo yako. Kwa sababu hii kutafakari kumewekwa kama sababu kuu ya kuanza kuelewa mchakato wa jicho la tatu. Kwa mwanadamu koje, vilevile hutoa mazoezi muhimu ili kuweza kutekeleza mbinu za ndani kabisa zinazosaidia kufanya kazi kwa chakra sita kwa njia bora. Kwa hivyo ni vyema kwa kila mtu kufanya mazoezi ya kutafakari kila siku kwa kuwa na furaha kubwa, usawa na utulivu utapatikana katika kila kipengele cha nafsi yake. Kwa kufanya mazoezi ya kutafakari na yoga unaweza kufungua jicho la tatu.